Oh të nderuar televizionistës, kudo që jeni duke ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qof me ju. Mirë se takojmë në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Sonte më në studio për të na dhënë përgjigjen e pyetjes tuaja është hoqja jonë e nderuar Alauddin Abazi. Naemur te televizionistë, hoq mirë se erdha. Assalamu alaikum. Aleikum salam, mirë se jec. Cë është pyetja e parë, hoq, besoj se ju pajtoheni për të vazhduar me rrjedhën e emisionit duke u dhënë këto përgjigje të tha pyetjeve thotë një televizionist jam një djalë i ri dhe tani thotë kam filluar të falem por e kam një problem Disa shokët, me të cilët unë shokëroëm, përdorin gjuh banale, shaj njëri tjetrin, ofendoj njëri tjetrin dhe e thotë cila është këshida juaj. Pasin e një farforë me të rëkon që është i vëdishëm për rëzikon që i ka nësët, por mbasi i duhet një mbështetja dhe nga na juaj. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi rabbil alamin, elraqibatullil muttëkin, elra uduana illa alabdhalimin, elsalatu, elsalamu ala rasulillah, elsalamu ala alihi wa sahbihi aj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 Si babu lë muëmini fusuk Wa qitalu hu kufër Për këthimi, thot Sharja apo efendimi i besimtarit I muslimanit është fisk është do thot mëkat Që do thot e, e, e degradan Apo e, e vendos besimtarit Në gradan e, e mëkatarit Wa qitalu hu kufër Kurse luftimi muslimanit Apo e, luft andajti Shpjen në kufër Shpjen në mos besim Pra nga ky hadith po kuptojm se sa e domosdoshme është për besimtanën që ti largohu çfarëhereve vulgare, ofendimeve, sharrjeve, fyryjeve me shoqërinë përgjithësi. Fatkesisht në në shoqërinë tonë në disa messe, jo në përgjithësisht, kemi, do thotë, njerëz të cilët të rinë do thotë shoqërohen në mesvete, ndoshta të tër ditën në natën e kalojnë së bashku por e konsiderojnë do thot shumë të thjesht nëse njëri tjetrit ja shajn apo e ofendojnë njëri tjetrin qoftë edhe me dash shprehje do thot që banale. banale shumë të kësia dhe e konsiderojnë do thot kët si një gjë shumë normale e që neve çka që, që, është edhe më e keqe do thot në vend që të jë në thot përshëndetje të mira janë përshëndetje me të cilat fillojnë do thot përshëndetjen me sharje dhe me ofendime Unë i këshillaj dhe, dhe të gjithë ata djemë të rinë dhe të gjithë ata shokë që të largojnë prej fjaloreve të tyre dhe të këto ofendime dhe kët, këto fjal dhe të shumë të këqia për faktin se nuk është kultur që duhet me pasë nuk them një besimtarë por edhe një njeri do thotë që dëshiron me që në thotë me karakter do thotë mirë duhet të largohet do thotë prej veprimeve të këtylla. E mos themi do thotë nga aspekti i Islam se kjo është e ndaluar dhe është prej veprimeve që shpihen do thotë në në në mëkat edhe shpihen do thotë në në gjëra do thotë për cilat do të jetë i dënuar në ditën e gjykimit. Kurse për rastin konkret do thotë për këtë të ri i cili po shoqërohet un them do thotë nëse Kjo është do të thotë i ri në islam, është e mundur do të thotë ka fillu do të falet apo ta njohë islamin ta një në këtë ko, në është ta nuk, nuk do të ishte e drejt të largohet me një hënd nga ajo shëqëri, për arsuje se ka mundësi që me këtë praktikë dhe me këtë ndryshim të cilën e ka bërë aji në vetin e ti, që të mundohet të ndikoj edhe të këtë tjeret, për arsuje se çush ka thonë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith al mar'u ala din khalilihi vërtet njeriu është në fen e shokut të tij në fen e mikut të tij që do thot ndikohet me me praktikën dhe veprimet të cilat i bën do thot miku i tij dhe shoku i tij prandaj nëse ka mundsi të mundohet do thot ti këshilloj ata Të, thë, të, të vendos me ta një loj marveshe që mos, mos ofendohen, mos shajnë do të të në mezvete, bile s'paku mundohet, kjo ta, ta, ta, e, dushmën, do të dëshmojnë karakterin e ti që në prezencën e ti mos lejojë veprime të këtila. Nëse sheshtë që kjo është e pamundur dhe është vështirë të ndikod në ta, apo e kunder ta, ka mundësi që kjo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të tendiko nga nga ai rreth, atërmë e drejtash që mos të shoqërohet, duke i shuaruar ato arsyet kësaj shoqërie, arsyet pse po ndahet nga ai shoqërim dhe të largohet prej tyre dhe të mundohet të gjejë do thotë shokë dhe, thot, shok dhe vllëzër me cilët do thotë do do të takohet vazhdimisht dhe do të mundohet që krahas do thotë mbajtje së kontakteve, të arrijë do thotë edhe ta përmirsoj veten dhe të jetë do thotë më i përkushtuar ndaj Zotit madhreshëm, Zotit më të miri. Po. Allah ju shpërpleft, hoqë, ndërko është kjo për e tjetër, thot një të rishikos, do të mund të në tërgoni se qëfar janë ato kontakte të lejuara, të cilat të janë të lejuara pra në mes të dy të fejuarve. Konkretisht në e të gjojmë shpësherë që o oh, u lejo të kështu, o oh, po nuk u lejo të ashtu, cilat janë ato që janë të lejuara dhe qëfar e kanë të ndaluar e, e po, ta? Duhet të kemi, kemi për asyrë se raportin nërmjet të të dy të fejuarve është raport para martesor në jurispondencë islamike nuk konsiderohet martesë në kuptimin do thotë pa zhvilluar akti i kurorës në mes të burrit dhe femrës në prsenzën e printit të femrës dhe të mirë të pëlqimi pëlqimi haptas dhe të prezantojnë dëshmitarë edhe caktohet gjithashtu edhe mehri dhurata ndaj gruas Pa u definu, dhe thët të gjera, nuk konzidero se është këryer, kry dhe thët, akti kurërzimit, që të lejo, dhe thët, konsidero në këta dy trin, dhe thët, bur e grua dhe të lejon, dhe thët, ato gjera që u lejon, dhe thët, një burri dhe një grua në mezvete. Pra është një akt paramartesor, i cili në jurisprudence në islamet defino si e, premtim, dhe thët, për martes, që me një fjal edhe burri, i premton do thot vajzës se do të mirëmi do, do të marr për grua dhe gruaja do thot i premton djalit që do, do të do të të kam pranuar do thot apo do të pranoj për burr. Pra kjo është do thot nga këndvështrimi i Islam. Në këtë rrethon Themi se raport e ndërmjës këtyre dy të fejuarve nuk është raport e, si dy të huaj, dhe thët një femër dhe një mashkull i huaj, po të njitin konë nuk duhet me qenë edhe raport ashtu si sh, fatkesisht trajtohet dhe thët në, në disa shoqrit e knikë, dhe thët në disa rethe, si kurse të qenë dhe thët burë e gruar se ka përfunduar i shdo gjenë me styre dhe ata jën të martuar ka pra, kemi dy extreme këtu fatkesisht në shochrinë përgjithësi. Kemi rrethën në të cilat edhe pse ndoshta kjo nuk është shumë tash e përhapur, po megjithatë ekzistojnë që dy të fejuar nuk lejon asesi, as se as takoan, nuk kambejn, do thot asnjë asnjë bisedë apo asnjë takim e kështu me radh mbahet do thot ai kontakt i sankcionum de të gjitha format deri në momentin e, e, e martesës. Kjo gjithashtu është e ndaluar. Po në anën tjetër edhe lejimi, legalizimi i gjitha lojeve të kontaktit, si kur që është veqimi, si kur që është do thotë këmbimi i fjalve, të cilat apo bisedave, të cilat bëhen në një fjal dë thotë dashurie, shpreja dë thotë haptas e dashuris me format ndryshme të cilat vazhdimisht, apo duhet të ndodhen vetëm dhe njetë burrit e gruas, apo të themi ma keqja dë thotë ullëtimet të të të të të të të të së cilat realizojnë do thotë këta këta dy së bashku e kështu me radh, edhe këto janë të ndaluara. Ë pra kufiri është që lejohen disa lloje të kontakteve, por mos të ndodhin veçimin në mes tyre. Do thotë atë që ata ata dy të vetmohen, qoftë do thotë në dhomë apo në ndonjë vend tjetër, por të njëjtin kohë ë u lejoa do thotë të takohen në prezencën e dikujt që është pal e tretë. E, pastaj oleo do thot edhe edhe të mirën vesh do thot për çështjet e mbarovaçjes së martesës, blerjeve të sendeve, e kështu me radhë, edhe edhe nëse dalin së bashku për të bler ato gjëra me shoqrinë e tjetrit, dikujt tjetër, nuk ka nuk ka të keshe, por as e si do thot kontaktet që, që të jenë në at form që të vetmohen këta në jen atë jenë në at form që këta të shprehin do thot dashurinë në mesvjet haptas e mos themi do thot edhe afrime fizike ndërmjet dy këtyre dy dy do thot fejuarve këto gjëra duhet t'i largohemi në, kët, në, kët për në, jo, në, në këtë fazë derisa të vjen deri te akti i krurëzimit zoti di mësimir po allah ju shpëbleft pyetja rallë sosh kë thot një to lë shikues në xhami jo rallëherë na ndodhet aqo me me persona të dashur anë kët rastet me shok edhe rallëherë thot ndodhet që kemi kujdes shpesh herbi në ndikim te janë që sflasin për dynjan dhe thot është lejuar kja apo jo ja? bisedat brandon xhami do thot është vërtet se xhamia është shtëpi e Zotit madhreshëm është vend falje faltore ku adhuron Zotin madhreshëm dhe prandaj edhe shquhet me epitetin se janë shtëpi të Zotit në kuptimin vende, ku zoti Duk e vënde ku adhuron Zotin madhreshëm duke qenë se e till ajo lejohet besimtarve që të bëjnë biseda do thotë për çështjet e dynjas o, biseda të kota realisht. Po, nëse nëse për një arsye apo tjetër takon dy trin apo shok në në xhami, nuk do thot se e tjera çfarë duhet të bëhet në për, në për xhami është vetëm adhurimi ndaj Zotit, madhresum dhe asgjë tjetër. Për arsye se xhamia krahas kësaj ka edhe disa funksione të tjera, të cilat edhe pse ndoshta ndonkohë e bashkëore, janë lënë anash, sikurse është vend ku msohet do të thot deturia në të kaluar në xhami të kanë qenë edhe edhe shkolla të dijes, jo vetëm të dijeve fetare, por edhe dije në në fushave të të ndryshme. Pastaj xhamit ngonde pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, xhamia ka kryer funksionin e e e vend takimit për organizimin e mbledhjeve të ndryshme ndërmjet ulhazve të të shtetit të asaj kohe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur oshtaku me shoqët e tij për më u mor vesh për të bënë vajtën e shtetit islam është taku në xhami, pastaj pejgamberi sallallahu alajhem aty ka prit delegacionet e të cilat kanë ardhur nga vendet e ndryshme dhe me ata është taku do thot aty me fiset e ndryshme arabe të cilat kanë ardhur nga vende të ndryshme, pastaj vërtetuar se xhamia ka krye funksionin edhe për ata njerëz të cilët nuk kanë pas shtëpi, të pas tre, kanë pas një qoshtë xhamisë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë, që ehlu sufah janë çuj, do të thotë ata banor që kanë banuar në xhaminë brenda, aty do thotë kanë fjet, aty kanë ndajt dhe aty je në fal me me muslimanë në përgjithësi. Pra po duhet të thonë se xhamia nuk e ka vë atë funksionin që të falet namazi, dyert mbyllen dyert të vet për fundoj çdo gjë me me me me çasjen e njerëzve në xhami. Xhamia është e drejtë që duhet me i pas dyert e mbyllur e e hapura dhe aty lejohet, do thotë, edhe mendajt, nëse njeriu do thotë, është i leju është i lodhur, ka mundësi edhe me pushu, nëse nuk ka mundësi me shku diku, është në një vend të huaj, sikur që ka mundësi dikush të vinë në Prishtinë qet i huaj nuk ka ku ku të shkoj, ndoshta edhe s'ka mundësi të merre hotel, atëherë ti mundsohet për një orë, dy orë, disa orë të pushojë aty, ta ta ta kthjell veten, pastaj ta ti ti kryd ato nevojat e veta. E kështu me radh, këto gjëra nuk janë të ndaluara. Edhe bisedat ndërmjet shokëve nuk ka nuk ka gjë të keqe, por domosdoshmja apo e ndaluara, çfarë është në xhami, nuk lejon të thot shit blerjet. Që të bëhet të thot tigaret nën xhamin e trekti, kjo është e ndaluar eh eh po gjithashtu edhe nuk lejohet do thot lypja apo do thot shtrirja e dorës në xhami dhe aty të kërkojmë lëmosh. Kto dy gjëra do thot i kanë ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bëhen në xhami, që i ndalohet besimtarit do thot bëj tregti, i ndalohet besimtar, thot, të kërkojë lëmosh, po gjithashtu i ndalohet edhe një njeriu nëse i ka humbur diçka do thot në rrug apo diku tjetër të vi dhe të lajmërohet në xhamia do thot kush e ka humbur kët or apo kët e, makin apo kët gjë më ka humbur mua do thot lajmërohet për për gjërat e humbura të lajmërohet në xhami këto gjëra janë do thot të ndaluara me citate direkte nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kurse veprime tjera të përditshmërisë sikurse që i ceka pak më herët në kët inshallah nuk ka gjithë këtë zoti di më së miri të gjërat e ndaluara e përmendet e është ndaluar thotë që në xhamia edhe të bëhet kërkimi i lëmuşës. Saktësisht do të bëja një nëbytytje tjetër e që lidhet me këtë. Ne vërejmë shpesh herë që shohim njerëz kamnor cilë të cilët e shtrin dorën për të kërkuar ndihmë dhe jemi dëshmitar që shumë prej besimtarëve edhe i ndihmojnë ata. Do të thoya këtë rast a llogaritet si problem apo llogaritet gjynat i ndihmosha ata pasi është e, e ndaluar të kërkohet. Në... Fatketësisht do thotë kjo është do thotë një një traditë që shum është është shumë e përhapur do thotë jo vetëm nënën ton po pothuajse në tërë botën islame që lypsin të sillen afër xhamis apo edhe mbrapa në xhami të kërkojnë do thotë lëmosh këtë veprim është obligim edhe të institucioneve do thotë të bashkisë islame po edhe vetë xhoxhallarëve që janë imamë për ato xhamia të mundojnë do thotë ta largojnë do thotë këtë ves edhe mos t'i lejojnë do thotë që lypsat do thotë mbrapa në xhami të kërkojnë lëmosh spaku do thot ti ti largojn nga brenda xhamis dhe Shimtare ti tash do thot ti vendosin do thot ata lipsat jas xhamis qoft bile spaku në oborrnë xhamis apo edhe nëse është mundësia jas xhamis fare ndërsa dhënia lëmoshës nga ana besimtarëve brenda xhamis kjo nuk duhet të jetë praktik edhe neve duhet të sankcionojm ata ata njerz do thot se e bëjmë kët dhe ti ti dëshirojmë do thot të, të largohohen jashtë xhamis. Nëse ata dalin jashtë xhamis dhe dëshirojmë mi ju dhanë lëmosh, atëra inshallah nuk ka të kësh edhe kjo për kët kash problem. Zoti ti mësmiri. Allah ju shpërblet ndërkohë e pyetja radhas është kjo thot një të rishikues kam dëgjuar një hadith i cili e ka prek thos xhamran tim, por çarealisht nuk po jam i sigurt nëse është i sakt apo jo. E ka fjalën për shkallën është i vërtet apo jo. Thot ky është hadithi. Allahun nuk shikon në fisionomit dhe pasurit të tuaj, mirë po shikon atë që farë keni në semrat dhe në atë që ju e punoni. Vërtet, kjo është një hadith shumë, shumë i madhë dhe kjo fjalë, dhe thotë, pegamere sa asemë me fjalë shumë pakta e ka përshkru, dhe thotë, i ka dhanë një domethanje shumë të madhe e, e, vetive që duhet me cilat duhet karakterizohet besimtari. Por hadithi është i saktë, e shënon Imam Muslimin në koleksionin e tij, dhe Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se vërtet Zoti i Madhëshëm nuk shikon fizionomin, formën fizike tuaj dhe pasurinë tuaj, po shikon e, e, zemrat e juaja. Do thotë çfarë keni, çfarë keni në zemra. Dhe ky koment i këtij hadithi është se do thotë tregon se thelpsore për besimtarin është qëllimi i tij, njieti i tij. Do thotë dhe, thot, dhe njieti i tij e tregon do thot frytin e fryti një pune se a është i pranuar tek Zoti i Madhreshëm apo jo me një fjalë njeriu mund ta bëjë një veper një veper qoftë edhe e mirë a do ndoshta edhe ta fal namazin mirë po nëse në zemër kryerë asaj punë nuk e ka qëllimin e mirë atëra ajo veper nuk është e pranuar tek Zoti i Madhreshëm e Pra, dëshëron me të regu pejga mërës a.s. do mos dëshmërin e qëllimit njëriut. Pasaj edhe nanën tjetër, dëshëron pejga mërës a.s. me nabën e dje se njërzit nuk, nuk vlerësohën vetëm për nga shikimi, se si duket, a është i bukur, apo sështë i bukur, qëfar ka të veshur, si duket, e kështu më radhë, nuk është finalet e këzoti madrëshum kjo, nuk është esencialet kjo esenciale te zoti madhreshum, ose do thot se çfar mban ai në vet në brancinë e, e, e trupit të tij dhe në çka do thot beson ai dhe për çfarë do thot e, me çfarë që qëllimi do thot e, e, i kryen veprimet e tij. Pastaj gjithashtu edhe edhe e përmend si shemb edhe pasurinë, për arsyes se fatkesi shumë njerëz në jetën e përditshme i vlerësojnë të tjerët i konsiderojnë se janë burra të mirë, janë burra të fortë, janë burra do thot e, at pa krahasueshëm vetëm për faktin se kanë pasuri, kanë do të thotë lloje të ndryshme do thotë të, të mallrave kanë do të thotë dhe me kët i vlerësojnë se janë të mirë, por nuk duhet më të qenë kjo, shkallë apo kjo formë vlerësimi tek njerëzit. Po forma e vlerësimit duhet më të qenë vetëm me an të asaj se çfarë bart ai njeriu në zemrën e tij. Zoti dhe mësmiri. Hojalëu den Allah ju shpërbleft kjo është pyetja radhës e tretë shqipuese. Jam një vajsë të mëmbules, duhet të di në më lejot, apo jo të i tërgoj një fotografi, një djali, që ka shprejur i interes të të më martoj. A i studion të të për islami në arabi, dhe më ka thënë që është të lejuar të më tërgosh këta fotografi. Duhet të teksoj, thëtë, që prindë ritan janë në bajtim për të vazhtuar lidhjen tonë dhe një të njojëmi kështu. Djali, thëtë, kërkon që të më shë e në fotografi, me fytyrë të plotë duke përshërirë flokët ata më lejohet kjo apo jo pasi unë e kam për qëllim që, që të fejohen në çfarëdo të ishte ky smes për më. Në këtë në këtë pyetje gjithashtu janë dy çështje që duhet sqaruar. Çështja që e parë do thotë po ndalemi tek asa, tek ajo se çfarë i lejohet do thotë mashkullit të shëhë nga nga trupi i femrës të syn dëshirojn të fejoj. Do thotë a i është obligative, apo është ndaluar të asheh përveç ftyrës dhe duarve, apo i lejot të asheh edhe, edhe ndo një pjesë tjetër. Dhe kjo që është i është diskutabile të, të juristët islam në përgjësi, por pa u zjeru, do thotë, në trajtimin e thënjive të tyre, e themi se me e drejta është që besimtarit i lejot asheh, do thotë, nga femrat e syn dhe shironta fejë do thot sinqerisht përveç fytyrës i lejohet të, të shoh, do thot edhe flokët, edhe ndoshta duart e, deri deri në mbylla e kështu me radhë, nuk është kush do thot shihet vetëm vetëm fytyra dhe duart, po edhe ndonjë pjesë tjetër është e lejuar. Dhe kjo vërtetojet me hadithe sakta nga pejgamberi sallallahu aleyhi وسam, që i kanë ditë sahabët që nëse ka dashur të martuë do thot ndonjë Në ndonjë farmer ka thënë se shikojë qoftë edhe fshehurazi në ndonjë vend ke mundësi me pa, do thotë edhe nëse nuk është e mbuluar tërësisht, atëre shifë atë për arsye se do thotë ai shikimi mundet me qenë shkak që ti me kuptuese apo të pëlqen apo nuk po të pëlqen për më marr për për grua. Prandaj i lejo do thotë ti shof edhe flokët, edhe fytyrën, edhe ndonjë pjesë tjetër do thotë qoftë çafa e çshto me radh, me një fjalë fukahat kanë thënë se ashtu femra si rrin para babës së tij, do thot pak jo shumë e ruajtur nga nga rrobat, në at form i lejo do thot i del edhe edhe mashkullit që dëshiron do thot ta afejoj. Do thot nuk e ka të ndaluar. Kjo është domoshta pjesa e parë do thot e pyetjes, kurse për sa i përket dërgimit të fotografive me anë të internetit një mashkull i cili është më larg. Do thot është larg, nuk ka mundsi ta takohet fizikisht por ti ti dërgoj fotografi, kjo është domoni një çështje që un për vete personalisht kam rezerva, edhe nuk do t'i ksha këshillu, do thotë vajzat muslimane që janë të mbuluara, që t'ia ja legalizojnë veten do thotë të dërgojnë fotografi çoft edhe edhe jo do thotë shumë sinqert në këtë martesë, për faktin se këto nuk janë sigurta, do të këto dërgimi këtyre fotografive, po ndonë tjetër është edhe fakti se ka mundësi ai mashkullit të mos pranojë do thotë martesën, fyesën dhe ajo fotografi i vjetë aty gjithmonë nuk jemi edhe as sigurt, s'po them në këtë rastin konkret, por në përgjithësi do të thotë në raste, nuk jemi aq sigurt se ka mundësi ta keqë përdoraj djali do thotë atë fotografi apo mosta moshta asgjësoj në asnjë formë do ta mbaj në në veten e tij kurse kjo vajza do do t'i dalë ndoshta fatit të martohet me ndonjë ndonjë burr tjetër prandaj më e drejta do të ishte që kemi kujdes nikët dhe mos dërgojmë ndoshta në nëpërmjet internetit nëse është mundësia nëpërmjet ndonjë në të afërm me apo të afërmi që t'ja dërgojnë fotografinë fizikisht ta shoh ai pastaj ta kthejmë prapë do të ishte ndoshta më drejt zoti i dimë më shmiri po Hozë Allah ju është problem, ndërko pyetja radhës është dhe nga një tëri shikusa, e cilë qysh në e fëdhim në përshëndet, me përshëndetim Islam e Salamu Aleikum, dhe e thotë kërkoj halal nga ju pasi pyetja i më është e qërë, dhe kam një probleme cilën, thotë, kërkoj një këshil nga ju, por fëdhëmish në e thimi që jemi këtu për ti pranua, qëfar do qohëshem që pyetet e tyre dhe nuk ka asë një loj problemi. Pyet Vuaj nga një se mundje që doktore thote e kanë quajtur diçka si loj epilepsie. Tho që nga pas lufta, por mjek e thotë me ka sugjeruar që të marrë disa ilaqës e medikamente, me pas thotë që dy vite, sakësisht, nuk kam asë një simptom të paracitës seksaj smundje. Tikur thotë ajo smundje më paracitës gjatë i një sekundë dhe me pasaj nuk ndodhë. Tani thotë nuk umë ndodhë me dhe qëfar me sugjeroni ju. Pas i kam dëgjuar thotë edhe nga disa besimtarë që është mirë të bëjë rukje, sakësisht të shikoj në jam e prekun nga magjia, po jo. Këtë rast, gëgja uh, laudin, se e këshiloni, këtë motër të ndërruat. Filimisht, dhe thotë, uh, thomë, themi se elhamdullat, dhe thotë, me falenimi, zotë, që ka tejkalu, dhe thotë, këtë problem, lusë Allah në e madhërishëm që te tërsisht, dhe thotë, tejkaluat këtë problem dhe ju të shërohën i ashtu si është mësë mirë. Uh, kurse për sajë përket, epilepsis është e saktë se nga vështërim islam a e mund tjetë dy loje mund të jetë epilepsi që problemi të jetë organik, do thotë mjekësor, e, e i cili lloji duhet sherohet, të shërohet, do thotë nëpërmjet medikamenteve dhe konsultave që ju duhet të realizoni me mjekët profesionist do thot në fushën e neurologjisë, po në anën tjetër mund të jetë do thot edhe epilepsi apo humbje e vetëdijes që ndikohet nga nga çmimet apo ndërhyrjet e xhinit, do thot shejtanit. Kurse ky lloj do thot nuk është organik, pra këto lloje do thot të, të të smundjeve, nëse e bën kontrollin ku pacient, atëherë në në në sharimet do thotë mjeksore nuk nënkupton se vund prej ndonjë sëmundje, nëse bëhet ajo e EGE-a, pastaj ato vlerësime do thotë me skanim ato procedurat, ai a, a, pacienti i kthil del do thotë i shëndosh, nuk ka asnjë problem. Mirpo në fakt ai në jetën e përditshme vund nga humbja e djesë e kështu me radh, e në këtë rast duhet do thot, të thotë të bëhet do të thotë rrugje me me anë do thot, të thotë lutjeve e, të vërtetuara nga Kurani i famlar dhe nga hadithet profetike, dhe kët në këtë rast noshta është e preferuar dhe e kërkuar të shkojmë do thot, të thotë hoxhallar të cilët mirërrën me shërimin e këtyre llojeve të smundjeve që të na lexojnë ata Kur'an apo nga e, lutjet e profetit, lafdrimi dhe pacha që është në bitë, dhe të shohim dhe thëtë se a ka mundësi të te i kalot, gjësëse si kjo mund të te i kalot, por varsisht dhe thëtë prej rëthanav edhe formës se, se si ka ndodhë dhe thënë dërhyrja gjinit. Kurse në këtë rastin konkret, pa. Un me mendoj se që para dy vite jam e liruar dhe nuk e... kam asnjë problem. Po mund të jetë edhe ai fakti që treguohet se ka çëntë mjeku dhe mjeku, edhe mjeku edhe ka kons konstatuar se është smundje organike në kuptimin se vuan do thot konkretisht dhe është me ato ë do të thot kontrollat të cilat janë bërë do thot ekzaminimet e ndryshme është vërtetuar se vuan nga kjo smundje dhe ka marrë do thot terapi të caktuar dhe i ka përdor ato dhe është shëruar me falënderimin e Zotit, atëherë më mendoj se ky problem ka të bëjë me me epilepti, epilepsi do thotë mjeksore, jo ai ndërhyrje apo që ka të bëjë do thotë me imagjin apo me me me msyshin e kështu më rad, pra andaj me radh, prandaj unë kisha më thonë dorsta nuk është e nevojshme të bëni të bëni ndonjë vizitë ndonjë hoç, por sa për kurrështje mund ta vizitoni dhe dhe të edhe, edhe konsultoni me ndonjë hoç, por unë mendoj se nuk është Zotit e nevojshme. Zoti di e dimë smiri. Hoqë Allah ju shpërbleft, para shkëpujës që të bëjmë i përgjigjëm edhe kësaj pyetja dhe kjo është pyetja, thot një të lëshikua se cilat janë këto tri ditë në muaj që janë mirë, thot të agjerojmë gjithë të muaj si pas kalendarit aktual që janë i. Êshtë e vërtet se një prej agjërime vëllënëtare të vëllëfshme, apo të preferuara për besimtarin të agjeroj, janë tri ditë nga gjithë të muaj. Cilat janë këto ditë ka shërime dhe çalim ndërlidhet me hadithin ku u thot Peygamberi Abdullah ibn Mas'udi me një hadith transmeton thotë më ka porositur i dashuri miku im orfiala për pejgamberin lavdrimi dhe paçja qofshin mbi të për për tri gjëra mos mi lën kur atë ndonë thotë të agjironë nga 3 ditë për çdo muaj të mos e la namazin e duhas, është namazi thotë pas lindjes së diellit para namazit të drekës dhe të mos e la namazin e vitrit kur do thot 103 dhëra ndërto ishte do that algjerimi 3 ditëve të në çdo muaj kurse një hadith tjetër vërtetuohet se këto 3 ditë janë ato ditët dita e 13, 14 dhe 15 e muajit do thot gjys, do mënd gjysma e, e muajit atë kur hëna është e plot për arsye se neve dim kur fillon muaji sipas kalendarit lunar kalendari i hidri atë hëna është gjys do thot është gjysmë hënë dhe kur vjen dita e 15, atër është hëna e plot. E në këto ditë që në gjuhën Arabe e thëjnë e jamul bjad, dhe thë ditët e bardha, jënë ato ditë kur Hana është e plot dhe Nata është e, e, e ndryqme nga Hana e plot, e këto ditë është e preferuar të agjërohen dhe është dita e 13, e 14 dhe e 15 e gjdo muajit, dhe thë gjysma e muajit ja Gjatë, ja tër ja tër vitet këto janë do thot ato tre ditët e vlefshme për të agjëruar zoti e dimësmili atëherë hoxha allahu ju shpërbleftë shkoa kornet ato shfutemi për pak çaste pasi shumë do të rikthehemi për të marrë përgjigje dhe në pyetjet e radhas të ndëruar të, të rikushuasi që e kuptua tërneto të ndajme për pak çaste ju dhe matei vazhdoni shoqërimin me misionin duke kërkuar përgjigje e rikthehemi pas pak për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetja që ju i keni adresuar në postën tonë elektronike përket qësë i vizka së pëkhamë. Muhammed Aşrafu al-a'rabi wal-a'jami Muhammed Khayru man yemshi ala qademi سيد المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج رسول الله قاطفاً Salamu aleikum, të ndër vërteleshkuaz vazhdoni edhe me tej shoqërimin me emisionin Duke kërkuar përgjigje. Jemi rikthyer këtu për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni bashkë me mua në studio, siç edhe keni kuptuar, është hoqja jonë e nderuar Alaude Nabazi, i cili është duke ju përgjigjur gjitha pyetjeve tuaja. Ndërkohë, pyetja radhës të dashur teleshikohes është kjo: thot një teleshikohes, "Hoq, a më lejohet të falem pa çorape, është më kru apo nuk është?" Kjo varet e a është mashkull apo femër, nëse... Të rrasht të lishikua se pa. ishte, që që e japëm një përgjigje po vajzat. Përsa i përket vajzat, dhe thot ka mendimet e ulemat, dhe shumica e djetarve jurist dhe islam janë të mendimit se gruaja duhet, gjatë falis namaz, duhet t'i ketë këmbët e mbuluara. Nuk është përqilim, dhe thot t'i ketë të mbathura që rapet, edhe nëse ka një robe shumë të gjatë që nuk i duken këmbët, ata theksojnë se është e mjaftu është me, vetëm faktis që ajo mos të falet dhe thotë e zbathur. Mirë po mendimi i disa djetarve dhe në dërmë të një orët, është mendimi i medhejbet hanefi, është se nuk është obligative gruaja të imbulej këmbët gjatë faljes e namazit, për faktin se nuk ka ndo një hadith të sakt të drejtpërdrejtë e obligon kët. Dhe çështjet mbesin, do thotë, sipas ashtu si janë, do thotë, dhe nuk du nuk guxojmë do thotë të përligjim diçka pa pas ndonjë argument mbështetës nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo fjalët e Zotit të Madhërisëm. Kurse ata dietarësi janë argumentuar do thotë për dëmoshshmërinë e mbathjes së çorapeve apo mbulimit të këmbëve në xhatfaljes, e, e, e përmend një hadith që Umuseleme e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa ajlejoet grua stafal namazin duke pasur derra ka shenjë një lloj veshje e cila është me cilën është mbulu prej kokës deri poshtë këmbëve do thot një mbulesë me cilën do thot e ka mbulu këi trupin e femrës vetëm një një mbuloj ka shenjë atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon lejohet nëse ajo deri do thot ajo mbulesa imbulon do thot është embulon tër trupin deri edhe këmbët Mirë po, kjo hadith, si pas komentatorve të Kuranit dhe vlerësuzve të studjuzve të hadithit, theksojnë se kjo hadith nuk arrin shkallën e vërtetsis dhe të argumentojme të nuk është e qëndrushme. Prandaj, themi se e sakta është se nuk është obligativ e mbulimi këmve gjatë namazit për, për femrat, dhe kjo është mendimi i djetarve hanefi, dhe vrejtë se është me i sakta, mirë po nëse femra ruhët dhe nuk falë nuk e fal namazin pa, pa i pasur këmbët e mbuluara ndoshta do të ishte më e drejta dhe më, më e sigurt të thotë ta ta bënte kët praktik gjatë faljes së tij zoti i dimë së miri allah ju shpërblet hoj ndërkohë nga një tërshkuese tjetër është kjo pyetje ja. thotë hoj i nderuar desha tua bëj kët pyetje ja. Pse, dhëtë, kur kemi ndonje rast të vdekje, gratë të cilat janë prezente në të pamë, të ashtu qujtë arasi që janë edhe tradicionalisht të një ura të këne, dhëtë, nuk është prezente në ndonje besimtare, e cila dhëtë të tregoj atyre për vlerën dhe rënsin përgjësi të jetës dhe të proceseve në cilatë në gjendëmi. Dhëtë, nga anë aty të në shojmë të kë gjenia uh, mashkulore është prezent hoqja, Ndështë atek femëna, dëtë thëja, në këtë rastë nuk është prezent asë një besimtare që la do të u ligjeron të atyre për mënyrën, thët, se si duhet vejshin, se si duhet flasin, e kështu. Vërtet, dëtë, dhë është një vëretje shumë e vend nga ana e kësaj shikuese? Po, në falni, thët, tutje e kanë të pru, thët, e kanë nga truar duke të qartë, thët, se vëdekjen e lidhin sikur me një ambjent festiv nga se në vëshje nuk do thot është një vretje shumë e vërtet për faktin se ndod, do thot, jo rallë herë që ntpamë te këto lla kukara zdekë kur kur shkojnë do thot gratë dhe femrat do thot në dhe rrin do thot në këtë vendë në vend që të jetë ambient ku ë, s'po them ambient mërzie, por ambient në cilën do thot qëllimi i, i i të cilës është do thot për ngushëllim por këtë vdekje edhe për këtë rast që ka ndodhur në atë familie ndodhe kundërta te këto vizitorë që vishën do thot me veshje që me cilat shkohat vetëm në përdasme edhe në për ahengje e asse në për në për tobim të këtilla, prandaj është e drejtë që kjo kërkesë edhe por nuk os do thot në në dispozicionin e çdo çdo familie fatkesish që të ketë do thot, të thot gratë këtilla që të kan mundsi të thotë ligjërojnë dhe të këshillojnë do thotë këto femra, por në për ato vende ku njihet ndonjë vajzë apo ndonjë femër apo ndonjë grua e cila është besimtare ka lexuar dhe ka njohuri islame, atë ndoshta është e drejtë ajo vizitoj të vizitojë do thotë atë familje, çëndroj pak më më shpesh dhe më gjatë dhe të mundojë do thotë të këshilloj ato vizitorët që vijnë do thotë për ngushëllim, do thotë të këshilloj me disa këshilla dhe ti ligjeroj, dhe thot, me disa ligjirimje, për cila, dhe thot, dhe të kanë dobi edhe ata që vinë në vizit, po edhe familia në përgjësi. Ndërsa një të lishukues e tjetër e cila në shkruan nga Macedonia, hoqë i u pyët, shtu dhe thot, si duhet të mbulohet një femër mëslimane, pasi kam dhe gjuar që është rëndësishme, thot, të të vishemi në mënyre e, si shkërkon islami. Sakësishë i pyët, ashtu të do mëzdosh me mbulimi fëtyrës për sa i përket mbulesës së femrës janë disa disa kushte që duhet plotësohen do thotë nuk është vetëm një mbulesë do thot ashtu siç kuptojnë ndoshta disa vetëm të mbulohen flokët dhe ajo të konsiderohet do thot mbulesë e tëra. Pra mbulesa i ka disa kushte, i ka disa kritere që duhet plotësohen për me për me realizuar do thot objektivin apo për me për me nënkuptose është është kryer do thot kjo obligim i Zotit ashtu siç duhet. Ato kushte është që me spari do thot të të mbulohet do thot tër trupi. Për vesh fytyrës dhe duarve. Për sa i përket fytyrës dhe duarve, duhet ta kemi parasysh se ka mendimet e juristëve islam që ka shumë prej tyre që e konsiderojnë se fytyra gjithashtu është prej prej gjërave që duhet mbulohet kur femra del në rrugë në praninë të meshkujve të huaj, mirëpo mendimi i e, një shumicë tjetër të dijetarve është se ajo nuk është obligative nëpër rrugë, mjafton të thotë të mbulojnë pjesë tjera të trupit, kurse fytyra dhe duart nuk janë, do thotë, obligative të mbulojnë. Kjo është do të thot kushti i parë. Kushti i dytë është që rrobat me të cilat mbulohemi, mbulohat femra, duhet të jenë do të thot të të gjëra, mos jenë do të thot ngushta që e përshkruajnë do të thot formën e trupit të të femrës, kështu që nuk lejon do të thot veshën, ato veshje me të cilat do të thot jenë shumë të ngushta dhe përshkruan do të thot pjesë të ndryshme të trupit të femrës. Dhe kushti tjetër është që mbulesa do të thot mos jetë e tejdukshme kuptimin do të thotë që të vrejhet në gjyra e, e, e trupit të, të, të femrës e kështu më radhë, po duhet me qenë do të thotë në gjyra të mbyllu, do të thotë ajo mos të gjëtë e të i dushme, po që e, e mbulën do të thotë trupin. Dhe kushti i, i fundit është që mbulësa duhet me qenë, e, mos me qenë do të thotë ekstravagante, në kuptimin që tjetë tërheqës për kalimtarit në rrugë, që tjenë të thotë shumë gjyrëshe, që tjenë të thotë në gjyrat shumë të ndezura, është kjallë të thotë për ato roba me cilat dalim në për rrug, dalin femrat në për rrug, nuk duen me cjenë do thot të thotë në gjyrat të cilat tjenë shumë ndezëse, në gjitëse edhe jose për kalimtarët që më shikoi do thotë famrën e cila është duke kaluar, por duhet më që do thotë ngjyra do thotë që janë pak më të mbyllura, edhe nëse kanë ndonjë ngjyrë, nuk është kusht që janë vetëm xheza, edhe nëse është ndonjë ngjyrë tjetër nuk pr prish punë, por mos janë do thotë ngjyra ekstravagante që janë të rrezikse dhe e, i i bëjnë do thotë nxisin do thotë shikimin e kalimtarëve të rastit. Zoti i dimë më së miri po çfarë do të nden Allah ju shpërbleft ndërkohë një televizion tjetër, një televizion tjetër ju pyet kështu. Thotë uh, un jam e martuar dhe bashkëshorti im jeton në Amerikë së Bashku me virën tim para, më nënën e tij. Ai përveç që kujdeset atë për mua, për kujdeset gjithashtu edhe për familjen time, por thotë kam një problem uh, konkret me për cilën edhe u bëi pyetje. Thotë vëllau im ka filluar të ushtrojë dhun mbi mua, shpesh herë thotë edhe merra Si që ndërën, thëtë që mund të funksionojë lidhja i me diri sa unë nuk ja trekoj këtë problem bashkëshorë të tim? Në no, nga, nga kjo pyetje, si kur se kuptojmë sa ajo është e martuar, mirë po burin e ka largë dhe kjo banon në familjen e babës, familjen e prinderve. Dhe në rastin konkret, është e vërtet se kontakti dhe raporti ndërmjetë të këtyre dyve është sikurse raport i burrit edhe gruas për arsyesë se mase kanë kryk kurorën e kështu me radh, ajo fakti pse ajo banon do thot në familjen e e e, e prindërve është do thot domthon rezultat i një rethane e cila pamundson që ajo të shkojë do thot në familjen e burrit. Sidajtet në rastin konkret do thot është shumë e çuditshme kjo fakti se vëllau do thot ushtroi dhunë ndaj ndaj e, motrës, dhe posa që është një motrë që qenë ka e martuar dhe pret, dhe thot, e, momentin që të shkojt e burri, pra është diqka që duhet, dhe thot, të vlerësojmë si diqka shumë e papranuar dhe nuk e di a janë në përcjelje kjo familje të këti, nëmonë, në këtë emision, por themi se kjo veprim është shumë i turpë shumë për atë familje që ta të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të manifestojnë dhun, do thonë, nda, ndaj vajzës së tyre. Është më pak do thotë një vajzë e cila në një formë do thotë tani është do thotë e huaja, është është do thotë grua e një burri i cili do thotë e kalon emanet do thotë në familjen e prindërve. Prandaj duhet të kemi kujdes si po e ruajmë atë emanet e çfarë e shton do thotë edhe edhe më shumë do thotë që të kemi kujdes në këtë është fakti se ai burr po kujdeset jo vetëm për atë vajzën do thot për gruan e saj, gruan e tij, po po kujdeset edhe për për familjen e, e vajzës në përgjithësi, prandaj duot duot ti ke para sy çto gjëra dhe kjo dhunë është e papranueshme dhe në asnjë form, pavarësisht se çfarë mund të veprojë ajo vajza un nuk e kam parasysh domthon çfarë gabimi mund ta bëj, po nuk mendoj se mund të jetë ndonjë gabim, nuk është arsyeuar, do thotë manifestimi i dhunës ndaj saj, prandaj kjo është një veprim që në moment duhet të ndërpritet, edhe duhet do thotë të largohet. Në këtë rast un e kritikoj gjithashtu edhe edhe familë edhe prindrit, posaçërisht babën që trejë do thotë djalin e tij do thotë ta ta rrah motrën, do të ishte një një veprim i pafalshëm dhe duhet me njerë do të të reagojë dhe të ndalohë do të të kyveprim. Kurse përsa i përket njohjes apo mos njohjes e burit, kjo më varët pej rathanam edhe situatës. Ndo shta unë tash për, për momentin mund të themë se është e drejt e burit të adi këtë rast, por ndo shta kjo mund të kryoj do të të një armisin dërmjet këti burit edhe vlao të kësaj motre, edhe ndoshta krijoj armësinë, ndoshta vjen deri te te te nga tresat e ndryshme, edhe t'shihet do thot rrethonat nëse është më e hajrit të treguohat, atëherë i lejohati të treguohat aty. Mirpo nëse nuk është e hajrit mund krijojë ndonjë dëm më të madh, atë ndoshta për momentin është më e drejtë të heshtes, të heshtet me me shpresën ndoshta do të tejkalojë do thot ky problem shpejt. Zoti i dimë smirit. Allah ju shpërblet Hoxha Laudin ndërkohë koha po afro ndaj për mbyllje së këtij takimi dhe fortë për përmbyllur këtë takim ondataja ngatë ti përgjigjini edhe pyetjes së fundit dhe kjo është pyetja ani pse është e shkurtër padyshim kërkon një përgjigje të gjatë thotë ju lutem na thoni çfarë është syneti i profetit Muhamed paqja dhe mëshira e Allahut qof mbi të na fleshni thotë për vlerën e rëndsinë e synetit kjo vërtet është një pyetje e shkurtër mirë po përgjigjja për të është mjaft e gjatë edhe për më fol për të e, ka shumë çfar thuhet po për faktin se është përht fjal për një themel, një bazë, një burim të, të jurisprudencës islame, që është burimi i dytë më një herë pas Kuranit. Prandaj në në sunetit do thotë në islam konsidero do thotë diçka që është që nuk mund të konsiderohet apo perceptohet mirë fjala e Zotit Madhreshëm pa ndihmën e e e tij. Shkurteimisht i përgjigjemi se çfarë është syneti realisht dhe çfarë ka për qëllim. Synetin e jurisprudencës sa më ka disa definime. Ë në në në shkencën e jurisprudencës sa më ai do të thot, domosë se e definojmë, është do të thot ajo për cilën neve nëse e kryjm do të thot kemi shpërblim, por nëse e lemi do të thot nuk kemi mëkat. Do të thot nuk nuk dënoha me. Kurse në në në fusha të tjera, posaçë në fushën e e akidës, besimit dhe burimeve të xheriatit, atëra suneti kanë një kuptim shumë më më të rëndësishëm edhe shumë më të madh dhe bëhet fjalë për kushtin apo themelin e dytë të islamit, apo burimin e dytë të të të islamit dhe kjo është do thotë në tën kuptohet çdo veper gjdo veper, apo fjal, apo pëlqim të cënë e ka ba pegamberi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe këtojnë, do thot, hadithet e pegamberi sallallahu aleyhi wasallam, me cilat e, muslimanit dhe shkenstarit islam në përgjësi shërbehën për të përligjur dhe për nëzjerë, do thot, ligje dhe dispozitat e cilat kanë të bëjnë, do thot, me fen. Po që që përmena dhe pak me heret, do thot, e, suneti është, do thot, e, shumë themelorë, nëse dëshirojmë do thotë me e kuptuar Kur'anin ashtu siç duhat me një fjalë do thotë nuk ka mundësi të të kuptohet Kur'ani, të praktikohet ai Kur'ani ashtu siç duhat dhe të jetësohet në në përditshmërinë e muslimanit pa u shurbyer dhe me me me praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me rrugën traditën e tij se si ai e ka kuptuar dhe si ai e ka manifestuar do thotë kët këtë liber të Allah të madrishëm. Pra ndaj, edhe Korani, edhe hadithi janë dy burime, cilat janë të ndërlirëra në ngushë në me zvete, dhe nuk, nuk ka mundësi asesit të ndahën. Dhe gjdo form, apo gjdo tendens, me cilën do, do të mundohë, e i dikur, do thot, ato, edhe, të të të ndante ato, dhe ti konsiderante si diskat veçanta në kuptimin që njërin të ashtë përfil ndaj tjetrit, do të ishte e padrejt. Pra, them edhe njëherë, suneti është bazë e dytë e shariatit me anë të cila do thot për ligjen shumë dispozita dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith thot e, me një rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bajt një ligjërim të gjatë dhe shumë ndikues ndikues do thot në ne saqë filluan do thot të narrijlin rrijdhën lotet prej syve tan dhe pasi e përfundoi u ndal njëri dhe e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam o i dërguari i Allahut ky fjalim tësën e the Dukët si kurse me qenë fjalim e, e, dhe thot lam të mirës. Me një fjal dhe thot po në jabë njësa fjal që si kurse po nënkuptojnë se do të ndahësh prej neve. Atër e thot këshilona me diqka. Atër e pega meri sallallallin sëmë thot ju këshilaj që ta keni frikë Allahun dhe ti, ti tutëni ati vazhdimisht. Dhe ti personi do thot udhhesit juaj do thot ata te ju udhhecin juve pavarësisht edhe nëse ata janë do thot zin si robber do thot ti personi ata dhe ai i cili do të jetoj për juve thot do të shëh në këtë botë mospajtime të shumta dhe fitne fitne do thot provat e ndryshme prandaj ju këshilloj thot pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam çit kopni për sunetin tim dhe sunetin e sundimtarve apo xhalifëve të drejtë Dhe nga ky hadith po na e vërteton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që shpëtimi i kët umetit e, musliman do thot e, në kët botë është që ne vetë kapemi për traditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për rrugët e tij dhe aty që ndron do thot shpëtimin në kët botë dhe në botën tjetër. Zoti e di më së miri. Atëherë alauden me kaçë dhe po shënojmë përmbylljen e këtij takimi në emër të çelshikuesve do atë ju falim dera për kontributin tuaj dhan këtë emision. Allah ju shpërbleft edhe ju dashut e lë shikues, gjithashtu dua t'ju falemnderoj edhe juve për vëmendjen tuaj e që vazhdimisht vazhdoni të jeni pjesë e kësaj emisioni duke na shkruar në postën tonë elektronike. Ju leta takim javën që do të vjen. Deri ather, me përkujdesin e Allahut qofshit. Selam alejkum.